Jag gör en ny episod av Svensk Internetradio av Matt-Erik den 24 juni 2009. Till att börja med ska jag säga att jag använder min webbsida när jag söker jobb nu. Som jag har skrivit under färdigheter på mitt CV. Jag har skrivit att jag har en poddradio Kanal tillgänglig via .com. Och den här Ni kan kolla på min hemsida, den är ju lite annorlunda nu för tiden. Jag har mitt CV där också eller en länk till där mitt CV finns både på svenska och engelska och jag har länkar till diverse saker och min gamla hemsida filosofi.matterik.com på engelska filosofi -ordet. den finns också, kan nås där och där har jag lagt upp den här informationen om Glenn Keeley jag debunkar honom jag visar att han så självklart ljuger lite smått då och då och sådär Eh, sen om resten är lögner, det, det, det är svårt att bevisa eller inte bevisa. Det, det är upp till var och en vad de vill tro på tycker jag. Eh, sen så, så eh, har jag varit i kontakt med Arbetsförmedlingen under en längre tid. Och det var faktiskt de som fick mig att börja göra den här poddradiokanalen Efter en traumatisk upplevelse under 2004. då Jag jobbade i sex veckor på Östnord Productions AB. Som ligger i Mora. Som är en stålfabrik där man gör kranar. Såna här du vet som man får vatten ur. I köket. De kommer från Mora Armatur. Se vad det står på den här kranen. Det står ingenting direkt. Men Mora Armatur eller så kommer de ifrån F.M. Och båda två har slagits ihop och heter nu Östnord Production. Så där jobbade jag. I tio veckor och de lyckades orsaka permanenta skador på min rygg, tror jag. Så just nu har jag ont i ryggen bara för att lyfta en liten kartong. Men jag, jag bryr mig inte så mycket om det så länge jag slipper lyfta mer i resten av mitt liv. Och Arbetsförmedlingen tar upp min rygg gång på gång. För att du vet när du är arbetslös så ska du ju kunna. ska de alltid kontrollera och undersöka om du är villig att ta jobb. Och när jag gick den här utbildningen, en hel del av mina ljudfiler finns ju kvar från 2006 när jag gick den här, för de satte mig på en fabriksutbildning. Och det var ju för sig ett sätt för mig att förlänga min A-kassbrot som faktiskt nu börjar ta slut. Jag fick ett meddelande från Akademikernas erkända A-kassa för några dagar sedan. Och där står det så här. Akademikernas A-kassa, Mattias Almlöf. Din ersättningsperiod är snart slut. Du närmar dig slutet av din ersättningsperiod. Hur många ersättningsdagar du har fått kan du kontrollera i internetkassan och på din utbetalningsspecifikation. Om du har fått aktivitetsstöd från försäkringskassan har dessa ersättningsdagar räknats av från din ersättningsperiod och så vidare. och så vidare. 150 ersättningsdagar till den som har barn under 18 år. När din 300 ersättningsdagar betalas ut kommer AIA kontrollera om du i detta tillfälle är förälder till ett eller flera barn under 18 år. Om du är det kan ditt nu alltså förlängas med 150 dagar. Möjligheten att förlängning är begränsad till en gång per ersättningsbiod. Jag har redan fått den här förlängningen 150 dagar så för mig blir det ingen mer förlängning. Din är upphör vid utförsäkringstillfället om du inte uppfyller arbetsvillkoret eller har Rätt till 150 dagars förlängning enligt Ovan. Du bör informera din arbetsförmedlare om din situation och diskutera inskrivning i jobb- och utvecklingsgarantin. Och det är där jag kommer bli inskriven nu. Jag har varit och pratat med dem på Arbetsförmedlingen. Och där sa jag som det är, att jag hatar fabriker. Sa jag. Men hur som helst så går jag över till jobb- och utvecklingsgarantin. Som innebär i princip att staten på något sätt betalar min lön. Vad är det för skillnad egentligen? Ja, det är en viss skillnad och det är att det tror jag är lite hårdare krav. Och sådär. Och jag kommer inte ställa upp och gå tillbaka till den här Östnordfabriken. Och jag kommer heller inte att ställa upp på att eh, jag har några fler undersökningar av min rygg. För jag anser att det, det är inte min rygg det är fel på. Utan det är hur arbetsförmedlingen och hur arbetsmarknaden är gjord. Och jag läser ganska mycket hemsk information så jag vet att det finns medvetna försök till att mörda folk och sådär. Eh, och att man på så sätt försöker motivera folk till att lämna den här, eh, så att säga, bidragssamhället genom att se till att det är ja, hemskt. Eh, men det har gått så långt nu att jag kommer att vägra att... Eh, eh, jag kommer att vägra att göra något mer utredningar av min rygg. Och jag är inte berättigad till lönebidrag som det är heller. Därför att de har gjort en röntgen på min rygg och jag har lätt vänsterkonvex skolios. Nu vet jag inte, jag kan ha fel högre upp i ryggen för att det gör faktiskt ont högre upp i ryggen på mig. Men eh, jag, jag är trött på att de ska utreda min rygg. Därför att jag är ganska frisk när jag inte lyfter. När jag inte lyfter så är jag utan smärtor. Helt och hållet. Idag lyfter jag en kartong och nu känner jag smärtor. Den kommer att vara borta imorgon bitti. Och så länge jag inte lyfter då så kommer jag kunna gå utan smärta. Jag har gått utan smärta i snarare då nu. Och så länge jag inte lyfter så får jag inte tillbaka dem. Men när jag jobbade på Östnor så hade jag enorma smärtor i typ ett år efteråt. Och nu, nu lyckas jag få bort dem tack vare. Så är det är antalet orsänt om permanent skada på min rygg efter hur de, hur de fick mig. Och det är de här jävlarna, de här satans kvinnorna på Östnor Production AB på Mellanlagret. På Mora armatur är det. Som, som, som gjorde det här. Och de förstör ryggar på löpande band, de här kvinnorna, med, tills vidare anställningar. Efter mig tog de in folk från, jag tror det var Manpower eller Adeco var det förresten. Tar de in unga killar från adäck och så kallas resurspersoner. som ska hålla på att lyfta. Och det är felaktiga lyft och det är skrot och stål man lyfter. 30-40 kilo. Så det blir såklart permanenta skador. Och sen slänger de dem på backen efteråt. Det här är sadister som jobbar inom Östnord Productions AB. Och som får jobba där för att pengar är det enda som spelar roll i den här branschen. Här i Mora där jag bor så anses alltså... Eh, eh, Östnod Production eller Mora Armatur och F.M. Matsson bara motsvarande feodalherrar. De har alltså hjälpt många människor. Hela Mora i princip styrs även politiskt av samma människor. Eh, det är frost också som ligger bakom knivarna. Mora knivarna. Och sen har de lite isborrar de gör. Mora Sweden. Mora av Sweden. Eh, så det är några det är företag, stålföretag som, jobb, som finns här i Mora och som faktiskt är internationellt eh, kända. Eh, och nu tävlar de i Kina. När jag jobbade där 2006 så de förstörde min rygg delvis. Eh, så de säkert, de, de, de, de slänger ut dem bara. Men jag, jag vill få ett slut för det här en gång för alla. Så jag lägger upp skit på internet nu om Östnord Productions AB. Att de är ett jävla skitföretag. Som medvetet är inumant och medvetet skadar människor lagligen. Och de, de själva som äger det här företaget, de kör omkring i sina BMWs och lever jättesätt liv säkert. Och har det skitbra samtidigt. Och sen så har de avtal med, det är mycket skattepengarna som de använder. När jag, jobbar, när jag gick på, jag gick alltså på yrkesakademin eh, i Mora. Där, jag, eh, där de har en, eh, stå, en industriutbildning. För vuxna så att säga. Som man kan gå. Motsvarande industritekniskt gymnasium lite tror jag. Man fick göra lite CNC och sådär. Men jag gjorde aldrig klart CNC. Den kostade en massa pengar för samhället. Och det var gratis för mig. Och jag fick pengar. Jag, jag gick där för att de hotade mig att jag skulle lämna, få lov att lämna Mora. Och jag hade svårt med det som ensamstående förälder och sådär. Jag, jag hade svårt att se hur det skulle fungera. Så då fick jag gå den där utbildningen och det var fullständigt idiotiskt för mig eftersom jag, eh, eftersom jag eh, har det här ryggproblemet. Alltså innan 2004 så hade jag jobbat på Östnor och jag pratade med högsta chefen där, högsta personalchefen, en kvinna som jobbar som personalchef på Östnor Production AB. Och de hade ingen jobb till mig. De är väldigt ointresserade av folk som har ryggproblem. För att alla nästan får ryggproblem på det där bygget. Så de har alltid ett överskott av folk som vill ha jobb där det inte är lyft. För det är en stålindustri. Det är stålprylar som lyfts hela tiden. Jag tror det är svårt för folk att fatta hur mycket lyft det är. Av backar fulla med stål, kartonger, allting. Alla reservdelar, allting är bara stål vet du. Du lyfter det hela tiden. Och visserligen så har de vissa regler att de här lyft ska ligga runt 12 kilo, under 15 kilo, varje sån där lyft. Men, men det, det, det, här är, det här är grovjobbar ställe, där man följer inte regler, då alla är medvetna om När man tar upp regler, jag gick faktiskt dit och började mäta, jag började väga olika lådor och sådär. Och det fanns alltid lådor som var 30 kilo, fast de lådorna... Menar, så att, visst, det finns regler, men det finns alltid fall där det inte reglerna förs. Och det räcker anatomiskt sett om du... Jag har läst de här lagarna och sådär, den anatomiska analysen och sådär. Och det, det räcker alltså med ett lyft på 30 kilo för att orsaka permanenta skador på kotor. Nu eh, vet jag inte... Jag har lyft 30 kilo på andra ställen också utan att få skador. Jag har lyft 70 kilo när jag jobbar inom äldrevården faktiskt. Så att mina skador kan ha orsakats faktiskt av äldrevården. Där jag jobbade på Karema Omsorg AB som också ligger i Mora. Eh, som, som har varit faktiskt känd i Mora tidning för att ha oetiskt eh, arbete där personalen har... Det har kommit upp i Mora-tidning till och med. Och det var allmänt känt där. De snackar mycket om tystnadsplikt och sånt. Det är ett bra sätt att komma undan ansvar. Både när det gäller patienter och anställda. Att trycka på tystnadsplikt. Ja! Yeah. Och Karema eh, Omsorg, eh, chefen jag hade, var känd också. Han fick sluta därifrån. För att han var känd för dålig personalhantering och sådär. Och i princip så gör de så alltså här i Mora. Att de, har, de det är alltså ett, en deal som görs med, med hjälp mellan företagare, privata företagare och skattepengar. Och då använder man sig av, eh, ja, Och då är det till exempel så här att, så, så att arbetsgivaren kan få folk jobbande där helt gratis. Och de förlorar sina, sina ersättning om de inte jobbar. Det finns praktikmöjligheter där du kan få, jag hade När jag jobbade på, på tomtebogården så hade jag först sex veckors praktik. Som var helt betald av självklart av skattebetalarna. Det var faktiskt ganska roligt att jobba på tomtebogården. Det var jätteroligt där. Det var en bra stämning. Men eh, det förekom tunga lyft. Och det förekom situationer då... Eh, jag vill komma ihåg en situation där en, en kvinna som hade allvarliga ryggproblem valde att inte ingripa. Och vilket orsakade, kan orsaka skador på de äldre också. För det kan hända fall och sådär. Det kan hända situationer då man måste ingripa. Där man gör ett val. Antingen så riskerar du din rygg. Eller så riskerar du att, att, att personen faller. Och sådär. Och det, det också det kan också inom äldrevården. Det var ett ständigt drågande. Enormt mycket mediciner. Nu så jag har ingen aning om hur mycket mediciner man stoppar i de här äldre. Och det är kombinationer av mediciner- som tvingas i dem via sylt och allt möjligt tjafs. Och det här, jag menar, tystnadsplikten skyddar inte patienterna. Den ser till så att saker och ting inte kommer fram. Och eh, skyddar också arbetsgivaren. Det alltså kallas institutionell integritet. Vilket innebär att du håller käft om det du får reda på. Och sen så rapporterar du uppåt i hierarkin. Och om chefen tycker det är lämpligt så gör han något åt det. Annars så är det ingen som får reda på det. Så fungerar integriteten i ett företag. Patienterna. Till slut så kommer det ut i tidningen ändå. Liksom, de, men det, det kan ändå. Det fortsätter ändå på samma sätt efteråt. Du vet. För att det är trots allt det här, det, här, det här världen vi lever i. Det är pengar som får folk och saker och ting att gå runt. För vad ska du göra utan pengar? Var ska du bo? Hur ska du kunna klara en vinter, ens en natt på en vinter utan pengar. Här uppe i Mora. Fundera lite på det du. 30 minus, 40 minus. Du klarar inte av... Du skulle, folk skulle inte överleva en enda natt här uppe. I Stockholm finns det folk som lever på tunnelbanan och sådär. Åtminstone inte fryser i jär. Men här i Mora finns det inte den möjligheten. Du, du överlever inte ens en natt. Det är det som är liksom grejen eh, och det är det som gör att det blir en totalt beroende av men sen finns det ju socialen och sånt där men socialen är känd för att eh, för att göra värre för den och, och de flesta människor vårt socialen brukar behöva drogas bara för att han ta, ta stå ut med socialen eh, vilket jag också vet falla eh, inte nödvändigtvis så men socialen är, är inte de ger ofta ingenting de ger lån och sådär till folk som de vet inte kommer kunna betala av dem och sådär det, det, det är en kohandel där också eller om man ska säga det är en, ja det är en kohandel också det, det är en, vissa människor ja, det är väldigt snurrigt det där. men det finns ju, alltså, socialen har ju alltid för lite pengar också och det är, ju, det är ju så va men alltså de här på Östnord Productions AB när jag jobbade här 2004 då skulle de börja de skulle börja konkurrera med Kina och de skickade, de hade startade fabriker i Kina och allting gick åt skogen med de där kineserna. De gjorde stora lass om allting blev fel men det gjorde ingenting för tydligen vad jag förstår så är det skattebetalarna som betalar den här eh, kinesiska emigreringen. Jag tror att det är någon, någon deal också som har gjorts med det är enorma summor pengar det här. Det, på något sätt så, så finns det någon typ av deal där vad jag förstår så, så att... Eh, men hur som helst så lägger de fabrikerna i Kina. De har fortfarande fabriker i Sverige här i Mora som sagt. Till största delen är det robotar. Och sen så en del måste ju paketeras, det måste monteras. Men själva konstruktionen är robotar. Och de flyttar mera det som är human eller vad säger Fysiskt mänskligt arbete mest till Kina. Mm. De men robotarna går ju jag tror de går 24 timmar om dygnet. De kostar en miljon styck. Så de kostar ju mer än en människa. Så därför, när jag jobbade på Östnor Productions AB så sa de till mig, eh, så här sa de. Eh, ja, men det tar Försäkringskassan hand om. Ja, just det. Ja. Så att om det blir något fel, om det är något som går sönder i människan så skickar vi dem till Försäkringskassan. Så det gör ingenting om människor eh, skadas och sådär av ryggar förstörs. För det är bara att skicka över dem till Försäkringskassan sen. Och det är den här stilen som man har på Östnord Productions AB. Och eh, you know, jag, jag var inte så här när jag gick där. När jag gick där så jag var väldigt foglig och jag liksom bara sa det här att jag tycker det är fel att om man låter folk jobba tills de behöver steloperera ryggen eller något sånt där. Eh, och eh, men, men de, jag tror de har en enorm erfarenhet när det gäller när det gäller folk med ryggproblem. De, de vet att det blir ett helvete vi ska göra så av med dem så snabbt som möjligt och aldrig ta hit dem igen och så att, sen dess så har jag alltid skrivit när jag ansöker om jobb Jag skriver om jag ansöker om ett industrijobb då skriver jag att jag har ryggproblem jag skriver att jag har skolios och, sånt där. och, och då, de skyr mig som, som pesten och det gör de rätt i för att, eh, jag menar, de vet, de här personalansvariga på industriföretag, de vet precis vad det är för, för människor som blir problemmanager för dem. Och det är ju, ryggen är enormt viktig på de här stålföretagen, om du jobbar med sånt. Så, eh, men arbetsmedlingen höll på försökt få in mig där ändå. Jag kommer ihåg jag hade en diskussion med en man på Arbetsförmedlingen här i Mora. Och han sa det liksom så här, sa han, Ja, men det gör inget. Vet du, om... Jag sa det att om jag ska jobba där, då är jag sjukpensionär två år. Ja, men då är det det jag. Ja, ja, det? ja. Mm. Så här, och liksom det. Det är liksom, det är liksom som att prata med en gator och det finns ingen, ingen människa bakom. Och de har hållit på med det där hela tiden. Och den här utbildningen gick, jag tror den kostade en kvarts miljon kronor. Som jag gick och jag gick inte klart den. Till slut så satt jag där och, då, och de, de lät inte mig göra klart den heller. De, de, de, alltså de som styr på yrkesakademin där, det är ju konsulter, mästare på att ljuga folk rakt upp i ansiktet. Och jag tror till och med att han som styr där sitter i kommunfullmäktige i Elvdalen. Så ni förstår, det är såna här spindlar i nätet som, som håller i allting. Jag ska inte förvåna mig om de är med i Odd Fellows. Odd Fellows ligger i Mora också. Odd Fellows som är en högre firmura organisation. Och man ser det, de här tre ringarna på tredje våningen uppe på högst upp på gatan. Och inga fönster självklart. En lodge, en loge Odd Fellows. Det är inga, det är inga nollor det. Och t till och med när jag pratar med folk här uppe om Odd Fellows så säger de att de vet. Det är invitation only. Och de vet att de som går dit, de som är där, det är de som har inflytande i samhället. Så mycket vet jag att folk, folk har sagt till mig. Mer vet de inte om Odd Fellows här i Mora. Vad jag vet i varje fall. De märker, ja. Och, och jag vet inte heller mer. För jag har hört resten ifrån konspirationsteckvägar och det har jag inte kunnat bekräfta i verkligheten. För jag har aldrig varit där på Odd Fellows. De släpper inte in mig. Jag har aldrig försökt heller. Men jag vet att de inte skulle släppa in mig. Även om de skulle släppa in mig skulle jag inte få reda på någon. Så, eh, så är det. Och, eh, så, att, så att nu så, så ska jag övergå i någon typ av, eh, eh, någon typ av eh, jobb- och utvecklingsgaranti. Eh, och eh, jag vet inte hur det här kommer sluta. Antagligen, eventuellt så kommer jag tvingas eh, sen ändå på något sätt. Eh, jag vet inte hur jag kommer tvingas in i någon typ av telefonförsäljeri eller sånt där. Om jag ens kommer tillåtas att få något sånt jobb. Det är svårt att få jobb när jag har varit arbetslös i så länge. Jag blev ju arbetslös runt 2000, från, ja, december 2000- från mitt tillsvidareanställning på Ericsson Och jag sa upp mig faktiskt. Sen, är, sen, sen har det varit- småjobb och föräldraledighet. En massa föräldraledighet. Jag har varit förälder i tre år. Och småjobb och sånt. Och... Eh, eh, eh, men hela samhället styrs av en sån här inhuman tyranni, liksom och när jag har lyssnat på Alan Watts så har jag det här förklarat som en, snopp, en sorts rashygien men det jag gillar med Glenn Kelly är att han tar ett steg ut från det där för att jag tycker Alan Watts är låst är själv inlåst i sin egen lilla konspiration, han sitter där i ett mentalt fängelse som han kommer att få fortsätta sitta i tills han dör och eh, eh, ja nu har jag gjort en liten podd, av Matt Eriks podcast och jag kommer också lämna min lägenhet så småningom som jag har bott i under den här tiden jag har gjort den här poddradion en lägenhet som jag har varit i jag har en fiber här, fiberanslutning jag kommer inte ha det längre jag kommer flytta till ett litet hus på mina föräldrars tomt som också ligger i Mora men hur det blir ekonomiskt för mig det vet jag inte Ännu, för att jag menar, mina föräldrar är inte gjorda av pengar och äh, ja, allting kostar som 17 här bara bygga det här huset har kostat som 17 och jag skulle inte förvåna mig om notan går upp för, för att det gör den alltid när min pappa tror att han vet men inte vet äh, och, så, och men, men problem, det stora problemet är alltså att jag kommer inte att, att sätta mig på det där de där alltså det är så idiotiskt att de ska ha mig ute på ett lyftjobb när jag vet att, jag inte, att det inte är bra för mig. Men det visar liksom att motiveringen är inte så mycket att... Jag vet inte, jag, jag tror att det är CP-skadade missfoster som jobbar på Arbetsförmedlingen i Mora. Jag tror att det är så enkelt. Att de är CP-skadade, de har en hjärnskada helt enkelt. De som jag haft kontakt med i Mora. Och de, de borde ni kontakta och meddela det också så att de vet om att de antagligen har det. Eftersom de har kommit med den här råden mot mig att jag ska söka jobb där det är lyft. Men det är den här tankegången, den här ekonomiska tankegången. De ska alltid råda en... för att det handlar. Egentligen så är det en kontrollerande funktion, Arbetsförmedlingen. De har faktiskt snackat om att byta namn på det de kommer att göra det så småningom. Ehm. För det är inte en arbetsmedling, det är en kontrollorgan för att se att, att, man, att man gör det man ska när man får pengar från staten. Det är det, det egentligen är. Och jag så därför så, om de märker att man är ovillig att göra någonting till exempel om jag berättar att jag ont i ryggen då säger de, då håller de på nöter i det oändliga för att kolla om jag söker jobb där, där precis där jag inte klarar av. Och, och om jag nu säger att ja men då måste vi utreda det och så ska de runka och så ska de, det har de gjort och, men det räcker inte. Och sen så, så ska de... Och jag rönkade, alltså jag gick till läkare. Jag, den här idioten på yrkesakademin, som, han ville att jag skulle skriva på ett papper där de fick fullmakt att gå förbi mig. A och bara liksom gå direkt till läkare och hela jävla köret, social och allting i mitt namn. Och det sa jag nej till. Jag skriver inte på någon sån fullmakt, för jag vet äh, liksom att rättigheter, personliga rättigheter ska man hålla på. Och då, och då kunde de inte göra något, sa de. Så sådana här CP-skadade missfoster och psykopater jobbar på yrkesakademin i Mora. På industritekniska utbildningen som lärare. Och jag tänker inte nämna några namn här, men eh, det kommer ju ligga för alltid på internet den här ljudfilen. Så jag hoppas att någon någonsin, eh, att någon någonsin eh, ser till så att personerna i fråga får reda på det. För jag skiter fullständigt i de, här, i de här missfostren. Och deras jävla i CP-skadade hjärnor. De, han, han, de här killarna är mästare på att ljuga en rakt upp i ansiktet utan att blinka också. Vilket jag har sett personligen när jag har haft diskussioner med dem. Helt otroligt att den här killen. Och han är politiker och jobbar i fullmäktig kommunfullmäktige dessutom. Alltså man inte en, alltså om, Fattar du vilka spindlar i nätet det är? Man kan ljuga en rakt upp i ansiktet utan att blinka. Och när man berättar för dem att det är lugn. Så att, men, men det är ju så säger man. Det är inte, du, du sa att det var så så. Att, då blinkar de inte heller. Skitsläskiga typer. Eh, på så sätt. Men hur fan skulle du kunna lita på en sån människa om någonting? Eh, så att. Eh, Sådana här människor som styr i samhället. Det, det har jag fått klart för mig helt, helt säkert. att de blinkar inte när de ljuger. De ser så jävla förtroendegivande ut. Det är inte klokt. De kan ljuga samtidigt som de är förtroendegivande också. Det, är liksom, det finns ingen sån där att de liksom kommer på sig oj då, nu ljuger" utan Det är precis samma... Det är liksom, jag vet inte, det är, det är, de, deras hjärna funkar annorlunda på något sätt. Jag vet inte, de har liksom ingen inre ärlighetsintegritet alls. Jag tror de aldrig ens har förstått konceptet. Jag tror med liksom hårdkodare på ett annat sätt i deras, deras hjärnstruktur. Men hur som helst så eh, men alltså de får ju pengar och han fick ju en hundratusen någonting att ha med på en utbildning. Så det är därför de gör det va. Och det är ju skattebetalarnas pengar. Och, och sen så om, om han måste göra något om han inte måste göra Han, han har ju sitt hus och sina lån och sådär. De det förstår ju hur det rullar på i maskineriet. Och de vet ju, orsaken att yrkesakademin gör det här, de vet ju att det finns enormt mycket pengar att tjäna. Det, det är alltså en del som görs mellan, eh, mellan länsarbetsnämnden och eh, eh, privata konsulter. eller I det här fallet, de, har, de har, måste ha en viss erfarenhet för att kunna vara, bli lärare inom eh, den här skärande bearbetningen i industrin. De har jobbat och tillräckligt med länge. Och, och då kan de alltså, för det är så enorma mycket pengar som skattebetalarna bara öser in i skattesystemet på grund av den höga skattenivå vi har i Sverige. Och så det finns enormt mycket att tjäna. Så de här människorna, de, de gillar att ha deals med statliga förvaltningar eller statliga institutioner och sånt där, som har hand om, och sen är det politikerna som tar besluten och säger, ja nu ska vi så, och så mycket pengar gå till att hjälpa de arbetslösa, säger man. Det är så det står liksom i nyheterna. Och sen så i slutändan så, så är det sådana alltså här hajar som, som, som får pengarna. Uh, och uh, så, så funkar det. Och uh, orsaken är också att de vill få in mig på ett jobb som bevisligen skadar mig. Nu är det så att jag har en nedsatt levefunktion också. Så det skulle vara helt idiotiskt för mig att jobba på det där bygget. När de hade lim och de hade... Det, det luktade olja i luften. Det stank olja i luften på det där skitbygget som heter Östnord Productions AB. Och de hade lim som sagt. Eh, och det var, de satt och sniffade lim där. Helt jävla otroligt. Eh, de, de hade ju sådana här fläktsystem. Och de tog bort fläkterna. De stängde av fläkterna och satt där och fnittra. Med så här industrilim. Och... Eh, och sen så när jag tog upp det här att jag vill ha fläkt och sådär, de frågade, nej äh, det låter så jämt, du tar stäng av fläkten. Uh, och, och sen så, så, så tog jag upp det här och då börjar den här, den här psykopatiska kvinnan som, som var gruppchef där börja säga, ja men i Kina då har de inga fläkt alls, nej. Ja vi ska konkurrera med dem, ja de sitter 30 stycken på en rad i ett slutet rum och limmar och de har inga fläktar alls där, ja. Och vi ska konkurrera med dem, ja. Mm, sådär. Och de här typerna som jobbar på det här bygget en längre tid, det vill säga de som har förtroendeposter, de som har tillsvidareanställningar, de är lite speciella för att de, de har vant sig vid, vid, det är inte regler och lagar som gäller, utan det, det är den, de policy som, som inte officiell policy, men de, så att säga det är en arbetsmoral som finns på bygget. Och, och sådär. Och det funkar kanske för, för vissa, men Alltså de gick ju och grät om också de där typerna som till och med var tills anställda. Någon fick missfall liksom. Jag slog van om att det var alla kemikalierna som gjorde det. Och, och, och jag menar det var, det, var ju, det var ju sjukt ju. Ja, och det här är alltså Östnord Productions AB. Som är gamla FM Matsson och Mora Armatur. Som har slagit sig ihop till en ja, alltså rent de använder sina namn fortfarande men Rent eh, bolagsmässigt så har det slagit sig upp till ett företag. Ja. Så att eh, det, var, det var ju rent av sjukt. Och eh, eh, jag, jag försökte ändå alltid vara diplomatisk mot dem. För att jag var inte... Jag hade ju alltid, alltid hoppats lite som en civilresursbildning att jag kanske kunde få något, något jobb ändå. Va? Något, något eh, terminaljobb eller något sånt där. Men när jag kollar på terminaljobben så handlar det om att mäta tid. De har ju tid för allting. Det är ju stressjobb. Allting är maxstressat ekonomiskt. Och de jobbade övertid och det var beordrad övertid. Och, och varje jävla minut mäts och sådär. Och sen sitter, de som satt vid terminalerna, vad de gjorde var ju att, att planera minuter för de andra. Och, så där. och eh, allting var liksom inhumant och obehagligt och sjukt. Och, och så var de otrevliga mot mig också det var, jag började ju reagera för jag fick åter ryggen jag tyckte det var så. Här, jag tyckte det var jag, jag tog upp saker, jag sa ju det att jag sa ju saker, orsaken att man har människor är för att det är billigare och billigare förbrukningsvaror än robotar robotar kostar en miljon kronor, människor är gratis och jag sa sådana här saker på, på bygget och jag tror att jag jag, jag, jag, jag jag hällde lite fotogen på elden där så att det, det, blev lite, det blev lite jag blev lite som en jude där tror jag och jag tror att de fick, ja så att de blandade in personal till slut och sådär och försökte få en deal med mig så att jag skulle sticka därifrån tror jag. Jag vet inte. Det var vid det laget så var min rygg ganska förstörd. Jag var dum nog att stanna kvar där. Det var det som var misstag jag gjorde. Men eh, Chiro Prakton sa ju, du ska inte jobba på det här bygget med din rygg. Så enkelt är det. Din rygg ser ut som om du var tio år äldre än vad du är. Jag hade ju inflammationsliknande svullnader in i ryggen vid det laget. Och kontinuerlig verk slutet så kräktes jag till och med blev sjuk så. Så att jag var dum nog att vara kvar där. Men jag hade det där pressen på mig att jag inte fick säga upp mig. och Om man säger upp sig så... Jag vet inte, till slut så bara tog de och eh, faktiskt och lät mig ha semester. Eller jag fick lö lön fast var hemma de sista veckorna. För de ville bara få bort mig därifrån tror jag. Och sen så vad arbetsförmedlingen gör då är att, att lägga ner en kvarts miljon kronor på att försöka få ut mig dit igen. Och det är ju så jävla lugn. Det är bara deal som görs mellan de här jävla konsulterna och skattebetalarnas pengar. Eller så är det också det som jag sagt som jag skulle komma till. Att det finns så enormt mycket pengar att tjäna på människors lidande. Och du har jag så en enorm massa människor i i svenska samhället på grund av att vi har den här nationella eh, eh, hälsovården som, som styrs av skattepengar. Du har en enorm massa pengar manager som framförallt såna här, om du har konsulter och mindre såna här enheter de kan tjäna enormt mycket pengar genom att göra deals med staten. Desto mer desto närmare staten du är, desto bättre. Desto mer pengar finns det. Och det är skattebetalarnas pengar. Och det räcker bara med ett politiskt beslut och sen att du kan se till så att, de tror, så att du har förtroendet så får du pengarna. Och det är folk som tjänar ruskigt. De åker omkring i sina och de har två hus och de, det enda de gör det är att de, att de gör de här dealsen med, med staten det är det som folk inte fattar i Sverige, för de tittar på tvn de tittar på dumburken de är idioter, jag har ingen tv tv-licens idioterna, radiotjänsterna ringt mig varje halvår ringde de mig och försökte låta som jag hade en tv de sa såhär ehm, vem är det som är ansvarig för radiotjänsten i det här hemmet Nej, Vem är det som är ansvarig för tv-licensen i det här hemmet? Ja, det är jag som är ansvarig, så. Ja, då skickar vi en räkning till dig, sa de. Och jag, men jag sa liksom, men, men jag har ingen tv. Jag är ansvarig för jag är den som är vuxen här. Men jag har ingen tv, sa jag. Och liksom, då, du sa ju att du hade en tv. Nej, jag har inte sagt att jag har någon tv. Till slut när de ringde, då sa jag, då visste jag vad de ringde. Nej, det är radiotjänsten. Vem är det som är ansvarig för tv-licensen här? Då sa jag, jag har ingen tv! Oj, jag var ju avbruten när ringde på telefon. Så jag vet inte riktigt vad jag var någonstans. Men äh, till slut så, nu har radiotjänsten slutat ringa åt mig. Men, men, för jag vet inte. Jag kanske blev sura på mig. Jag kanske Men vad oh, fan, alltså. Jag har ju ingen tv. Jag har inte ens en video. Och så ska de hålla på och jävlas med. Jag hatar tv-prat. Jag har ingen radio. Jag, jag mår illa när jag hör en radio. Jag går ut ur rummet. För jag, jag känner ju liksom den här... Äh, jämna tonen. När jag pratar hela tiden. Och, man märker När, när du börjar börjat lära dig vad indoktrinering är, propaganda och hur du påverkar människor. Hur du ska göra med din ton och sådär. När du börjar lära dig allt det för fan vad läskigt det är. När man, när man ser det, när man känner det och vet att det är... För sig alltså, jag, jag älskar att leva utan tv och radio. Det finns inget bättre. Jag tittar aldrig på nyheterna via internet heller. Jag har ingen dagens tidning eller något sånt där som jag kollar på heller. Och ingen kvällstidning heller. Jag går aldrig in på nyheter. Jag går aldrig in på internationella nyheter. Det enda jag kollar på det är riksdagens uppdatering av förändring av beslut. Och för det, det brukar vara lite byråkratisk tjafs där. Det kan vara bra att veta lite om lagförändringarna i Sverige. Men fifan. Så, så det var en liten summering av min erfarenhet av Mora. Den här hålan som jag faktiskt är född. Jag har min släkt härifrån sedan 1590-talet tror jag det var så har min släkt levt i Mora eller i by, de här småbyarna som ligger precis runt Mora alltså inte så långt som ens, utan alla som, som, som ingår idag i Mora kommun så vi har levt i Mora kommun sedan 1590-talet fem, och eh, halva min släkt på min mammas sida och eh, så, det, så det är eh, eh, eh, något som jag jag vet inte, jag, jag, har en, jag tror att jag har en... Jag, jag mår väldigt bra att gå i naturen här och sådär. Det ger någonting och det känns underbart. Eh, naturen är ju hela grejen med, med att bo i Mora. Va, vad finns det annars för mening med att bo på det här bygget? Det, det, det är ju bara det att man är mycket närmare skogen. Eh, om du bor i Mora. Eh, annars är det ju ruskigt kallt på vintern. Och... Eh, eh, Tyvärr så beskattar de ju som kutton och sådär. Bensinen är ju ruskigt dyr. Det finns inga... Ja, ja. De ungdomar sticker härifrån för att eh, prova lyckan i storstaden. Precis som de gör i, i Afrika. De flyttar in till städerna och tror att de ska bli rika. Um, men visst, det finns vissa som bo, trivs att bo i stan. Jag har bott i Stockholm. I, jag är född i Stockholm. Så det är min släkt som är uppifrån. Jag har vistas här uppe i Mora på somrarna. I hela mitt liv. Och sen har jag bott tre år i London. Där jag gick på en internationell skola. Som heter American Community School. Cobby, Cobham Surrey. Cobham Surrey. Och det var alltså den som var i Guinness Book of Records. för The most expensive boarding school in the United Kingdom. Så, och det var där fanns mycket... Det var, och det var miljardärs söner och det var sådana där typer. Många svenska skattesmitare. De hade Picasso hemma och hade Phantom van Rolls Royce och hade ett antal hus runt om i världen när de åkte på helgen. Stack och skolka i, i Alperna några dagar. Sådär. Eh, jag, jag, jag såg någon på Facebook som fortfarande och han, han reser fortfarande omkring han skulle till Vienna och sen skulle han till ett annat ställe. De reser omkring. De jättsätta. Det var en kommentar på hans sida att han reser mera än en sån här flying steward. flygvärdinna. Men han har ingen jobb. Han bara reser omkring och partar hela tiden. Och det vad är det för fel på det? Om man har pengar och sådär. Så det är folk så här som, som har... Någon hade uppfunnit pastorat pastorisatorn och så jobbar han på plastikkirurg och så sådär. Och någon hade köpt, vad var Han köpt de här slutningar i Spanien och gjort dem till romerska ville De här sån här entreprenörer. Någon hade ähm, äh, ägde 49 av British Petroleum, tror jag man. Äh, sånt där. Äh, jag vet inte. Det, det, så det är sådana människor. Och någon var sheik, alltså son till någon sån här United Arab Emirates eller något sånt där, någon sån här. Alltså, som äger för mycket pengar för att ens kunna. Eh, och eh, någon ägde, en kille, de, de hade tagit, gjort om ett helt kvarter i Mayfair och gjort det en villa. Eh, och eh, Så, så att det, det är liksom. De har, det, det är en annan kategori. Det var ju inga såna här det var inga såna här eh, kungligheter där utan det var så att säga diplomatbarn som det kallades. När det var fester så sa de så här eh, vi, vi gick på en fest kom jag ihåg. Alltså, och, och det var för mycket ljud, för hög ljudnivå. Och då så så, så, så kom grannarna och klagade. Och då kom de bara ut de här som hade festerna och så sa diplomatic immunity Don't you know what that is? You know? De hade De, de, de menar att <laughs> De inte bry sig om grannarnas lagar För de hade diplomatisk immunitet Så det var sådana här diplomatbarn Och sådana här grejer eh, Och eh, ja. ja Men det fanns också en del Som var där på assignment Som jag och min, min pappa eh, får jobb, Hade jobb eh, På ett internationellt företag och, och då, då åker man över på assignment och, och många av de här företagen som policy att du kan välja skola de betalar oberoende pris och så där. Så att min pappa valde den där skolan. Och jag gick där. Han tyckte det var bättre än de där engelska skolorna som verkar Slå folk på fingrarna bara de gör, jag vet inte, men det, det verkar lite det är lite, lite konstigt på de där engelska skolorna tyckte han. Och jag jag håller med han alltså, var 17. Det var ju gymnasiet jag gick där. Men ja, alltså jag tyckte det nog var bra att jag inte gick på på en engelsk skola. FI 17. Alltså. Jag vet inte men jag har hört att det skulle vara ännu värre än i de svenska skolorna. Och då. Alltså svenska skolan är ju bra. Men det, det hemska med den svenska skolan är ju att. Att folk tror. hel del tror ju på. På det där sen. Som man har lärt sig i skolan. Men annars är den bra. För de flesta. Många som mår bra på skolan. Um, um, Ja, vad kan jag säga mer? Uh, ja, alltså. Uh, ja. Så den här poddradio-kanalen är alltså tillgänglig via min hemsida som är mattierik.com och det sa oss http-kolon -e Jag heter alltså Mattias Erik Almlö. Egentligen heter jag faktiskt Erik Mattias Almlö, men jag har tilltalsnamn Mattias. Och det här Matt-Erik, som är mitt alias på internet, det har skapats genom att jag skulle välja ett alias för länge sedan när jag skulle få Lunarston tror jag. Och den som hade ett alias som jag pratade med, hon hade ett alias där hon hade tagit sitt första, sitt mellannamn plus tre bokstäver från sitt första namn. Så då gjorde jag samma sak. Då blev det Matt-Erik. Men så det var så Matt-Erik skapades. Och sen har det hållit i sig som internetalias. Under en tid så ville jag vara anonym på internet. Och då var det bra att ha ett internetalias. Så då plötsligt blev jag lite fäst vid min nya internetidentitet. Så jag. till slut så startade jag då min domän internet. Eller matt som Som jag nu har för all min information och eh, jag har alltså skrivit två böcker också jag har skrivit en bok för länge sedan som heter Automatisk skrift av Mattias Almö som är en samling historietter eller kortnoveller eh, skrivna på ett eh, utan, jag har skrivit dem här utan att eh, eh, vad heter det, utan för för tanke heter det. De är skrivna på en metod som kallas automatisk skrift eller automatic writing som man kan läsa om på internet som vissa påstår alltså är en kanaliseringsmetod som ett medium använder sig av. Och jag vet att en del av de där historierna en del av informationen speglar erfarenheter men inte riktigt så utan det är mera ja, jag har medvetet gjort de här historierna kontroversiella också för att jag ville väl ha uppmärksamhet och jag tyckte att alla författare var så kontroversiella så det var mycket död och, och, och sex och sånt där i de här historierna ehm, för jag trodde att jag skulle väl bli känd då <när> nej, det trodde jag inte, de är ganska ruskiga och äckliga de här historierna, många av dem och det är därför som jag inte har valt att publicera dem men nu så gjorde jag, har jag lagt upp en bok som faktiskt är ganska billig att köpa men jag tror som via Lulu den går också att nå alltså via min hemsida eller via sidan och Där finns det också mina videos. Och den andra boken jag har gjort som jag skrev faktiskt i våras tror jag det var. Jag skrev den ganska snabbt. En liten varning för den boken som heter The Mind of Gaia är att en hel del av den boken finns redan publicerat på internet. Och så att säga, den har, Hälften finns redan publicerat på internet. Sen har jag skrivit 200 sidor och sånt där. Med ganska stor text. Där jag, jag skrev under våren nu. Och. Det är på engelska. Och det handlar om den här. Letandet efter sanningen. Där jag har varit mest influerad av Alan Watt. Och andra. Lång folk som har letat och sökt på internet. Och försökt upptäckt att, att vart de än vände sig så i slutändan så möts de av av något som verkar vara en grupp osynliga människor som går emot dem. Det är folk som har eh, fått deras datorer hackade när de har, kommit, när de har fått för, för stor vad jag kallar internet presence. Eh, internet eh, När de börjat kunna påverka på forum och sådär. Börjat posta till det, när de har gjort väldigt mycket. Och när de använder kritiskt tänkande på internet så möts de alltså av, av rent av attack, attacker och rent ja, angrepp som ja, har gjort att vissa, till och med datorer har förstörts fysiskt alltså, sådär. Nej, men nu vet jag inte alltså, om det verkligen är så illa eh, som, som de här påstår för jag tycker personligen att jag har klarat mig ganska bra jag vet att de här forumen som som finns på internet, en del av dem tror jag är styrda helt klart, de har väldigt klar inriktning och det är så klart att du inte kan ha en diskussion på de här forumen, så, så så mycket förstår jag också men som sagt, min min min bok The Mind of Gaia handlar lite om sökande efter sanningen The Search for Truth och jag har också idéer om att det skulle finnas en, en, en ny rörelse på gång som jag inte vet om det är sant ens men jag är influerad av framförallt Allan Bort och Carl Kalleman som jag i och för sig har debunkat väldigt mycket så att det, det är såklart att det inte jag påstår att han har rätt eller något sånt där. men jag inbillar med mig att det skulle jag hoppas att det skulle finnas någon typ av evolution av medvetande men jag har väl så småningom kommit fram till att att det inte gör det Utan, så att det, det finns en kontinuerlig livskraft i världen Eh, och den ser vi via kreationen och det är, det, som gör, det är liv som finns i universum och vi är ett exempel av det men eh, och de förändringar alltså eftersom det har att göra med liv så även en bonde som har att göra med liv måste foga sig till viss del efter de, de, de djur som han styr över för han kan, man kan inte bara tvinga på regler på djur hur som helst va? så att det finns en typ av balans i det här systemet eh, Och, men den här boken är tillgänglig till lägsta möjliga pris. Jag har ingen vinst som hals på den boken. På min andra svenska bok har jag en vinst på jag tror det är 200 kronor. Men på den engelska är det alltså. Jag tror den kostar 200 kronor. Men sen, och det finns ingen som har köpt mina böcker hittills. Som jag har skrivit alltså. Så, att, så är det. Men de finns där. Och de går att köpa utan att involvera mig i det hela. De köps direkt från Lulu lulu.com eller från alltså min hemsida men jag får inget papper om att det är någon som vill köpa min bok eh, utan det gör man direkt via lulu så att säga behöver inte ens fråga mig om det allting finns det är de som köper, tillverkar det är något som kallas print on demand vilket innebär att eh, om de får in en beställning på boken så trycker de ett exemplar och skickar det till dig det är därför det blir lite högre pris men det är väl bara för de som är intresserade av min information sådär, jag bestämde mig för att skriva en bok så här om det för jag tyckte att det är ett medium som kan stanna i tiden trots allt så ljudfiler förstörs ju så fort hårddisken, de finns på förstörs och DVD-skivor har en livslängd på mellan 3 och 30 år vid gynnsamma förhållande temperaturmässigt, så att jag menar All den här informationen vi ser kommer att förstöras om inte eh, ja, det finns eh, någon som väljer att den ska vara kvar. Så att säga. De som styr etablissemanget väljer att ha kvar Så den. Eh, därför som jag valde att skriva en bok. För att en bok kan överleva... Eh, eh, en bok kan överleva... Eh, i ett hundratals år i en bokhylla eller under jorden eller vad som helst så att jag, jag tyckte jag var fascinerad av tanken att ha skrivit en bok jag tänkte jag skriver den på engelska för det är det som är det universala språket just nu i världen så eh, därför har jag skrivit de här böckerna men om inga köper dem så kommer de inte att finnas kvar <laughs> men ni behöver inte köpa dem det, det tycker jag också Folk behöver inte köpa mina böcker, därför att ja, dels så är de lite personliga, med här böckerna. Dels så tror jag inte de uppskattas av 90 av svenska befolkningen, eller av någon befolkning. Dels så vet jag att vissa människor uttryckligen har tyckt illa om dem och sagt att jag inte ska publicera dem. så att, Framförallt den här svenska boken. Så att, det här är ingenting som jag tycker att folk måste köpa eller någonting. Eh, utan det är bara något jag skrev för länge sedan den svenska bok jag skrev 2000, mellan 2000 och 2002 och eh, ja den är ganska vulgär i vissa tillfällen och hemsk men eh, som sagt det var bara något jag skrev för länge sedan och eh, så är det Men livet går vidare, än så länge. På sommaren så är det ju väldigt lätt att få livet att gå vidare. Jag har varit ute i skogen och naturen och det är otroligt vad underbart det är. Ingenting är sig likt. Varje steg du tar så är det något nytt som händer. Och det är därför tror jag som det är så många människor på antidepressiva droger idag. Därför att de lever i ett dött samhälle. Därför att civilisationen som vi har är gjord av död materia. Medan skogen är full av levande materia och det är nästan som om döden sprider sig bland folk som vistas i detta döda samhälle det vill säga i städer de blir destruktiva i sättet också på grund av den här döda energin nöjesvärlden och allt det här styrs en blandning av psykopati och underhållning men det var allt för den här gången hej då